Молекулярні роботи та молекулярний процесор також існують, зокрема молекулярні роботи описані в статтях Ендрю Туберфілда «Оксфордський університет» та Людвіга Бартлса «Каліфорнійський університет». Про нанопроцесор я дізнався зі статей Анірбана Банбіопадхая «Сомбурата Ахарії» і з Міжнародного центру для молодих вчених у Цукубі. Примітка Цукуба – місто в Японії, відоме як наукове місто. Тут розташовані дослідні інститути промислових технологій, сільського господарства, космічний центр, університет Цукуби і багато інших наукових організацій. З теорією хаосу я ознайомився давно, коли займався програмуванням і тривимірною графікою. Рекомендую для прочитання книгу Глейка «Хаос. Створення нової науки. 1987 рік». Примітка Джеймс Глейк «Хаос. створення нової науки. Ампра. 2001-398 страниць. Свого часу вона перемінила мій світогляд, роздобавши надрузки чимало постулатів класичної фізики. Книга написана захоплююче і не вимагає глибоких знань ні з математики, ні з фізики. З 3D-графіки почалось моє зацикавлення фракталами. Більше про них можна дізнатися з книги Мандельбротта «Фрактальна геометрія природи» 1915. 77-й рік. Щоправда, для розуміння батьох розділів цього немаленького наукового есе потрібно бути підкованим у математиці. Психоістота також має під собою наукове підґрунтя. Прописуючи цього персонажа, я користувався ідеями Карла Юнга. Детальніше, з ідеєю колективного, несвідомого, можна ознайомитися з тевістокських лекцій. За наводку дякую Юлі Джогастрянській. Хочу висловити подяку кандидату хімічних наук Анастасії Яковенко за допомогу під час проробки багатьох технічних моментів цього роману. Зокрема, саме Настя принесла в роман «Альдостерон» і все, що пов'язане з цим гормоном, наповнивши реальним змістом мою задумку про залежність ботів від стероїдів. Окреме спасибі моєму товаришу, професійному програмеру Едуарду Корольчуку за цінні поради, що стосувалися питань програмування ігрових ботів. Я все одно їх не послухав і написав усе по-своєму, та все ж дякую». Продумуючи сюжет роману, я не планував писати епізод про нараду в Пентагоні. Необхідність у ньому виникла, коли я зрозумів, що жоден з існуючих бомбардувальників просто не може доставити бомби до пустелі. Атакама розташована надто далеко від діючих американських баз абіабаза Говард у Панамі була закрита 1 листопада 1999 року. Я вирішив, що лабораторію бомбитимуть літаки військово-повітряних сил США. Росія лежить занадто далеко від атаками, а жодна інша країна світу не володіє достатньо потужною стратегічною авіацією. Та найголовніше, на сьогоднішній день тільки у США є бомбери-невидимки, здатні залишати в дурнях Радари найсучасніших систем ППО. Ось так закрутилась уся отаверемія, пов'язана з підготовкою операції «Антибот». Що я тільки не вигадував, аби Б-2 «Спіріт» зміг дотягнути до цілі. Спроба залучити до операції заправників нічого не дала. Повітряні танкери теж треба кудись саджати. Я не знав, як бути далі. По-голівудськи висаджувати в повітря лабораторії якимось із учасників проєкту NGF не хотілося. Це тривіальний і заложений хід. Після тижнів кропіткого пошуку я несподівано натрапив на статтю, де йшлося про посадку транспортного літака ЦЕ-130 на авіаносець. Єдину в історії авіації. З'ясувавши, що одна з модифікацій 130-го якраз є заправником, я втямив, що таки знайшов вихід з глухого кута. Ретельно прорахувавши час виліту, час нанесення удару, місце зустрічі привода з повітряним танкером і витрату пального, я вшив у сюжет історію про планування операції та знищення лабораторії. Як на мене, вона додала фабулі реалістичності. У будь-якому разі виконана робота зайвою не була. Якщо Пентагону раптом заманеться бомбити Чилі, вони можуть запросто використовувати мої напрацювання. За точність ручаюся. Не варто, мабуть, казати, що аеропорти, пасажирські рейси, термінали і навіть гейти згадані на цих сторінках – також існують. Єдине припущення стосувалося населення Сан-Педро. Насправді, населення Сан-Педро де Атаками становить 1938 жителів. Я зменшив цю цифру в п'ятеро до 400, вважаючи, що це реальна кількість людей, з яких 40 тренованих істот можуть легко упоротись, я мірхував так, Три п'ятих цих чотирьох сотень – це жінки та діти – лишається 160 чоловіків, розкиданих по селищу, сонних і неготових до опору, оскільки боти прийшли несподівано посеред ночі. Був, правда, інший варіант. Я міг підвищити загальну кількість ботів і відповідно кількість тих із них, що втекли з лабораторій, але написання сучасної інтерпретації «Епопеї війна та мир» Не входило в мої плани. Незважаючи на сказне вище, всі герої та ключові події роману є вигаданими. І на сам кінець, наприкінці літа 2011-го, маючи за плечима 500 тисяч знаків з пробілями, я втратив перспективу. Продовжую писати радше за інерцію, аніж осмислено. Я більше не міг об'єктивно оцінювати текст. Таке часто трапляється, коли пишеш великий твір. Утрата відчуття новизни раніше чи пізніше приводить до втрати віри в саму ідею. Просто настає момент, коли тобі більше не цікаво розказувати цю історію самому собі. І це збіса неприємна річ, а тоді якогось дня я випадково натрапив на пісню Молодої гард команди, то був справжній землетрус, довбаний везу і вогнем у мене перед мордякою. Нічого подібного я не відчував у 1998 році, коли вперше почув шведських рокерів «Ін Флеменс». Насичена імпульсивна мелодія надимала мене, дерла на шматки, випалювала нутрищі. Я ходив по землі, але в той же час літав десь високо. Такий приплив енергії потрібно було кудись здівати, і я з новими силами засів за рукопис. На світанні кожного дня скидав у плеєр три пісні «Голівуд», вмикав звук наповну, заглушаючи решту Всесвіту, і писав, писав, писав. Нікому невідомі молоді рокери стали електрошоком, що смальнув мою довбешку, повернувши до неї звичні бісики. Шість-сім годин, дві тисячі слів, тринадцять тисяч знаків щодня, і я побачив, як окремі обірвані латки зростаються у міцне, барвисте полотно, формуючи цілісну оповідь. А тому в самому кінці я дякую, Hollywood за те, що написали пісню, яка притрусила струшку в моїй голові і допомогла завершити бот. Ця композиція дозволить краще зрозуміти, в якому напівбожевільному, ейфористичному настрої писалися останні розділи. Сподіваюсь, вона прислужиться і вам. Пісню неважко знайти в мережі. Хочу, щоб ураганні... Акорди надихнули вас, замкнули потрібні нейрони в мозку і допомогли закінчити який-небудь проект на такому високому рівні, на який ви тільки здатні. Хто знає, може я помиляюсь, і пісня майне повз вас, не зачепивши життєво важливих органів. Ну що ж? Тоді просто позліть сусідів громоподібним ревінням динаміків. 14 січня 2012 року. Хостел Вінхук, Намібія. По скриптум. Епізод, у якому Рінохет Хантер розстрілює ботів зі снайперської гвинтівки, підловивши малюків у найінтимніший момент їхнього короткого і такого нелегкого життя, присвячується Квентіну Тарантіно та Чаку Паланіку. Кінець озвученої книги. Запис приведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читав Василь Манько. Звукорежисер Костянтин Косик. Київ, 2015 рік.